«Щось ми за життя придбали, щось ще придбаємо, на то робимо. Але хочу зараз казати вам свою волю, бо всяко може бути. А ви слухайте, та й робіть так, як кажу. Послухаєте, будете добре гостити». Кирило глибоко вдихнув, і так само на повні груди видихнув. «Нас із мамою дотримувати буде Павло з Одокією. Нашу хату, п'ять фальчів поля на лугахі, три фальчі пасовиська в ямі, я заповів Павлові». Оксенті голосно проковтнув слину. Андрій шкрябав пальцем скатертину. Павло поклав обидві руки перед себе. «Три фальчі лісу на посічі, що мали відійти Дмитрикові після женіння...» Кирило зробив довгу паузу, ніби проштовхував застряглий кусень у горлі. «І Дмитрикову полонину у кісному я записав на Андрія. Вони собі два любилися з малку, так що... «Гадаю, Дмитрик із того світа буде просити Бога за тебе, Андрію!» Кирилов став з-за столу і підійшов до вікна. Він відвернув полотняний фіранок і протилив чоло до шиби. З вікна виднілися горби, а найдальший горб, круглий, як місяць у повні, називався Кисний бо добре, груба, з року в рік Косовиця була там. Кирилові на мить здалося, що він бачить отару біленьких овечок, які бредуть хребтом кисного. Перескакуючи через мурашині купини їх, нас доганяє веселий Дмитрик із батагом у руках і сопілкою за поясом, а ззаду мотиляє чорно-білим хвостом гавчик». «Ой, гавчик!» Скавучав після Дмитрикової смерті чомусь під Варварчуковою стайнею тиждень, аж поки чиясь добра рука не підстрелила песика. «Дмитрик з того світа буде просити Бога за тебе, Андрію!» навіщось повторив Кирило і вернувся в межі сини. Оксенті сидів, Відхилившись до спинки крісла і складеними на грудях руками. Андрій чухав шию. Павло теребив пальцями стіл. Кирило знову обвів кожного сина очима. «Тебе, Оксентію, з порожніми руками не лишу також. Хоче женився ти не з нашої волі, і великого гонору нашій фамілії твоя жінка не робить, бо вваландається потоками із плотогонами, як фіра бездишла. Ти маєш худобу, маєш полонину і свою хату. Даю тобі поки що ще дві пари волів, троє коней і літню стайню на випченні. Газдувати маєш із чим. Але де тобі? Лише абись мав охоту. Так що роби діти, аби було про кого дбати та для кого робити. Павло подивився на батька і поправив защіпку на рукаві сорочки. Андрій усміхнувся краєм тонких губів. Оксенті закусив нижню губу до крові. Десь Бог, за якийсь місяць у Павла буде четвертий род Ти, Андрію, також дай раду своїм теперішнім дітям Та ще трохи дітей зробиш, бо Що-то є дві дівці в хаті і ані одного хлопа А Оксентій пару раз дасть добрих буків своїй Єлені То бігом їй попустить у тому місці, що свербить дуже Що? Звертався лише до Оксентія ти не годен утохомерити її буйну кров, аби не паскудила фамілію? Хоч би то робила таємно, тож усенький білий світ знає.